Утре е Международният ден на франкофонията и денят на френски език в ООН. Той се отбелязва от над 890 милиона души в 77 държави по света, като в тях на практика над 200 милиона говорят на френски език Тези 77 държави представляват сами по себе си една трета от държавите членки на Организацията на Обединените нации. България е една от страните членки на Международната общност на франкофонията. И сега ще поглед към френския език като обединяващ през три образно казано разреза. Средното образование, висшето образование и дипломацията, разбира се. Франкофонията в България и България като част от франкофонията. Добър ден, казвам на госпожа Ксения Бонева. Здравейте. Тя е държавен експерт в Министерството на външните работи и отговаря за франкофонията. Казвам добър ден и на госпожа Вяра Любенова. Добър ден! Тя е председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски язик и а, тук с нас е и господин Петър Топарев. Здравейте! Здравейте! Той е представител на Университетската агенция по франкофонията, така че ще чуем гласовете от тези две нива на образованието средно и више като ще добавим и а, този разрез, който минава през дипломацията. И затова това нека да започне и към трима ви с а, една шеговита карта. Тя показва общата реакция на европейците, когато започнете да говорите на техния език. В а, червено са страните, в които е достатъчно да кажеш една дума на техния език и официално ставаш техният най-добър приятел. Там е България, заедно с Испания, Италия, Гърция и целите Балкани. В синьо, така го описвам, за да си го представя. Това са тези държави, които хората ще те поздравят, ако знаеш една дума на техния език, и ще попитат как така си се подложил на изучаване на езика им. Разбира се, това са страни като Унгария но и Польша, Русия, Централна Европа. После идва една лилава категория. Ако използваш една тяхна дума, те ще кажат колко мило, но ще предложат всички да минете на английски, за да е по-лесно. Това са Белгия, Холандия, Германия и Скандинавските държави. И сега имат само две единични категории. Една единствена страна, в която ако говориш техния език, няма да има реакция. Това е Великобритания и още една такава единствена държава, но в противоположната крайност, където, ако се мъчите, да се харесате с дума на техния език, реакцията ще е «Моля, не го правете!» Единствената страна представена в тази карта, в тази категория е Франция и затова ми е много интересно да ви попитам, а, като представители на франкофонията в България, има ли нещо вярно според вас в тази шега през призмата на вашия опит? Кой ще започне? Госпожо Лубанова. Може би вече не е съвсем така. Французите приемат отворено хората, които говорят на френски, но е вярно, че степента на доверие е много по-висока, когато френски се говори на, на високо ниво и с правилното произношение. Имат и тенденция малко да поправят, ако сгрешим. Малко както учителите по френски спонтанно сме готови да поправим всяка малка грешка дори. Госпожо Боневер. Ами както а, всяка а, една ситуация и тази ситуация еволюира и в момента, може би не е точно така, по отношение на Франция, а, те напоследък са доста отворени като възприятие за хората, които говорят техния език, защото, а, както всички ние знаем... Франция е една част от франкофонията, но тази франкофония обединява 88 държави в пет континента. 77 е по тези официални информации, вече са повече казват. Е? 88 Тоест, франкофонията с... се разширява, образно казано. А, да, тя има а, постоянни членове и членове, които са асоциирани. А, говорим за държави, които са наблюдатели, държави, които са кандидати. Общо те са 88 на пет континента, 321 е милиона души говорят френски език на тази планета и всеки носи, освен френския, и своя собствен език. Благодаря и за тези наистина най-нови данни. А, да попитам и а, господин Топарев, а, тази шега актуална ли е все още, особено в университетски среди? А, мисля, че французите имат много сериозно отношение към езика си а, и не без основание и когато го говориш добре, те печелиш тяхното възхищение. Така че в обратен знак бих ви отговорил, да, че отношението е сериозно и да, поправят, когато е необходимо, но като цяло са по-скоро положително настроени към това други хора да говорят. В и аз имам това усещане, че наистина тази шега вече е устаряла на фона на така динамиката на времето ни. А, но сега нека да. Нека, нека да задам един такъв въпрос свързан с дипломацията, госпожо Бонева, защото по-възрастното поколение помни, че някога официалната информация в нашите паспорти в паспортите на бабите и на дядовците ни е била на български и на френски, но България става член на Международната общност на Франкофонията през 1993 година по време на президентството на Желю Желев. Нали, така? Точно така. Миналата година чествахме 30 годишнината от това присъединяване и всъщност България става пълноправен член през 1993-та година. Господин Железелев, президент Железелев е подписал декорацията за присъединяване по време на вър... срещата на върха на остров Маврици. А какво на практика означава това за външната ни политика? Това означава на първо място това, че това присъединяване към международната организация е първото присъединяване към международна организация след 1989-та година. Тоест това е образно казано, Отваряне. отварянето на вратата към света. Точно така. И съответно това помогна до голяма степен да се присъединим и по-лесно към Европейски съюз, защото а, тези връзки и тези взаимоотношения с държавите от, от голямото семейство на франкофонията дават едно предимство, което не е за подценяване в никакъв случай. В момента продължаваме да се възползваме в максимална степен от това си членство, защото тесните връзки, благодарение на френския език и най-вече на ценностите, които франкофонията изповядва, ни носят дивиденти не само на нас, а и на държавите, които са членки на тази международна организация. Пресен пример, съвсем наскоро, миналата година, имаше избори за европейски по правата на човека, съответно там гласуването за българския представител беше до голяма степен повлияно от Международната организация на франкфоните и държавите, които членуват в нея. Тоест, да, има, има специфична тежест във външната политика, това членство в франкофонията. А, сега, дали можем да твърдим със сигурност, че нараства интереса към изучаване на френски язик в страната ни? Вижда ли се това на ниво, образование, интерес на, а, към френски език в училищната среда? Логично питам госпожа Вяра Любанова. Ами, интересът към Фрески е много традиционен за България. Връщаме се още от периода преди възраждането с този въпрос. Хем, хем го има. Хем а, в някои среди излиза, че той намалява в нашите среди. Ние сме убедени, че интереса се запазва и дори се увеличава. За съжаление, броя на а, езиковите паралелки а, намаля в последните години, но пък миналата година отворихме 3 или 4 в а, национален план. Имам предвид, не без подкрепата също на Асоциацията на преподавателите по френски език, защото веднъж, когато децата влязат в класната стая, и чуят а, френския, и си харесват учителя, което става в а, масовия случай. А, те казват, че а, това е най-доброто нещо, което им се е случило. Има ли са най-големия късмет да попаднат в френската гимназия или в френска паралелка в друга гимназия и започват да обичат френския, искат след това да продължат а, да го поддържат, да го научат добре, а, да учат на френски висшето си образование. Някой заминават, други остават, избират тук нашите филиали в университетите с френски език, така, че той има много перспектива и дава много възможности и децата го знаят. Въпрос е родителите, когато Подреждат избора и помагат на децата си да изберат какво да учат, също да, да предложат френски език като вариант. Ей, може би да осъзнаят, че това е един специфичен бонус към, иначе, как да кажа, задължителния, може би английски, който така или иначе се оказва неизбежен. Но да попитам, господин Топарев, вие имате ли наблюдение кой е най-големия мотиватор за това да се учи френски дали така, самата френска образователна система и за учене във Франция ли става дума, защото ние знаем, че Франция много дълго време всъщност поддържаше и безплатно висше образование, сега по-низки такси за висше образование, пък много качествено висше образование. Тоест, това ли е основния стимул? Ако човек влиза с френски още от ранна детска възраст и продължава към университет... Безспорно, френският е един език, който носи със себе си изключително високо ниво на развитие на образование, на наука, но това образование и наука може да бъде получено чрез френски и в България. Не е задължително българският гимназист, кандидат-студент да отида във Франция, за да продължи на френски образованието си и институцията, която аз представлявам Университетската агенция на Франкофонията, има за цел точно да развива партньорството между университети, нейни членове, които са в България, в Франция, в целия свят. Ние сме най-голямата асоциация на университети в света с над 1000 члена в 120 държави. И френският език е векторът, чрез който протича сътрудничеството между тези институции. По отношение на мотивацията на моите хора да изберат френски, разбира се, възможностите, които владеенето на един световен език предоставя, са наистина изключително сериозни по отношение на личностното развитие, но разбира се и по отношение на професионалната реализация, това, което каза госпожа Любенова със сигурност, България има една изключително добре развита система от преподаване на чужди езици в средното образование. Тя започва да се изгражда още в началото на 60-те години и наистина дава много солидни познания на гимназистите по чужди езици. Това, което АЮФ, университетската агенция, се опитва да направи, е да подпомага развитието на обучение в Висшето образование в български университети, които са частично или изцяло на френски, т.е. да се получи един затворен цикъл, една своеобразна а, франкфонска образователна инфраструктура, която да позволява на ученика влязъл в физикова паралелка или в гимназия, да научи на едно доста добро ниво, б 2 да кажем, франски излизики от гимназията. След това да продължи в университета в различните франкофонски програми, или да замине във Франция или в друга държава, ако това е неговият избор. Въпросът е, че той има възможност да остане в България и да продължи да учи на френски. Всъщност, това е нещо, което малко хора може би си представят: че има много франкофонски университетски програми в България, почти в. Всеки университет, нали? Така? Ами, не, не, извинете, че ви прекъсвам. Не, не е точно така. В основните университети има няколко съществени. О, да, забравям, че те са пък много, много университетите в България. А, да, България има повече от 50 университета. А, в а, а, големите университети има програми, които са на бакалавърско или магистърско ниво които са в различни области. Имаме инженерни програми, които са сертифицирани от френски институции дипломите са еквивалентни на френски дипломи. На практика се излиза с френска диплома? На практика Въпреки че си, си учил в България, примерно техническа или инженерна специалност? Точно така. Това въжи за биохимията, въжи за информатиката и електротехниката. Добре, сега аз обаче се замислям за нещо друго, което се наблюдава в Европа. Вие казвате, че е много важно този вход в висшото образование на френски, да идва от към френските езикови паралелки или езикови гимназии. В много европейски държави всъщност предлагат образователни степени на съответните държави, но на език различен от този, който е основният там. Франция правили нещо в това отношение и вие правите ли нещо за а, кандидат студенти или студенти, които няма да дойдат от езиковите френски паралелки? Ще дойдат с не толкова добър френски. Тоест допълващ френски, за да се влезе в... А, Токолко... система за френска диплома. Френските университети, за които интернационализацията е основен приоритет, както за всяко висше училище по света, предлагат дипломи на английски язик. Това е безспорно. Но, а, това е по-скоро въпросът към колегите от Френския институт, които mm -hmm. се занимават с промоцията на френското образование на, в а, България. За нас е важно висшето образование в България, предлагано от български университети. И това, което ние правим е, Стремим се максимално да популяризираме съществуващите на френски програми в българските университети, да ги подпомагаме, за да могат те да рекрутират достатъчен брой кандидат-студенти, което да позволи запазване на качеството на образованието, една солидна селекция в началото на този процес. Но това означава, че избирате кандидат-студенти основно от езиковите паралелки и от езиковите френски гимназии. А, има възможност Няма как да е друго, така ви да. казват. Това е основния случай. Има възможност за едно засилено в първият период на обучение е, учене на френски язик в рамките на самата програма, но като цяло е добре поне едно ниво от Б1 да има кандидат студента, за да започне да учи на френски във висше училище. Госпожа Бона. Бих допълнила това, което каза господин Топарев с стремежа България да се превърне и в атрактивна дестинация за образование за държавите, които са в близост и държавите от Европейския съюз. Защото ние разполагаме с възможности тук да се обучават студенти от държави членки на Европейския съюз без да им се налага да получават виза, както и от държави от Централна и Източна Европа, за които близостта на нашата държава и възможностите които тя дава, биха били много полезен вариант за обучение на качествено образование в точно тези специалности. Разбира се, така всъщност разширявате това поле. Говорите за чуждестранни студенти в България, студенти, които да идват от Европейския съюз и да получават френските си дипломи, обаче в тези специалности, които вървят на френски в българските висши училища. Разбира се, трябва да имаме едно на ум. Аз сега веднага се сещам за неприятната случка с чуждестранни студенти в центъра на София от преди две седмици, която се превърна в голям а, така, повод за политически популизъм, включително. Имаме ли а, добро отношение към чуждестранните студенти според вас, вашето наблюдение? Ние винаги сме имали добро отношение към чуждестранните студенти, още повече, че те винаги са добре дошли в нашите висшеучебни заведения. Доколкото някаква случка, извадена от контекста, се използва за, а, да кажем, популистски настроения, не мисля, че това е предмет на висшето образование в България. Да, това не е проблем там, някъде друга да е на проблема казвате. Добре, а сега да попитам госпожа Любанова, тъй като без това ранно изучаване на един водещ чущ език, особено такъв като френския, който изисква, из, изисква да е перфектен, нали така, изисква да е максимално а, красив и перфектен, срещата с френски език. Кога става най-често? На какво на какво ниво? Френската гимназия, на ниво гимназиално или още по-рано? Много зависи от семейството, защото франкофонията е доста а, семейна ценност в България все още. Ако семейството е франкофонско, родителите, бабите, дядовците са учили френски или са завършили френски гимназии, срещата става още, когато се появи детето. В най-бебешка възраст. С песничка, с някакво стихотворение, с а, това да се научат световете, затвори вратата, светни лампата и така нататък. Това е обичайния случай в едно традиционно по-франкофонско Семейство. За останалите хора, които нямат някакви специални привързаности към френски език и култура, става или в ранното чуждоязиково обучение. Все още има едно-две училища, които предлагат обучение от първи-втори клас за малки деца. Някои от родителите, пък, които са доста амбициозни, вече са записали децата в предучилищната възраст или в ранната училищна възраст на английски или на немски, допълват с курсове детски в френски институт, например. Но най-често първия досик става в езиковата гимназия след 7 клас, когато децата попаднат вече. И днес е един специален ден, специален празник в 9-та френска езикова гимназия. Знам, че бързате за да стигнете <laughs> за началото в 11. Там започва кампанията да продължим, да следваме на френски. Тази кампания започва утре в 11 часа. А, утре? Так, да, така А днес имаме друг празник, който е също франкофонски. целия месец преминава под знака на франкофонията. Днес имаме гости от Нант, които са на обмен и нашите ученици ги посрещат и така малко ще ги учим на български язик и на народни танци. Франският като досек с света и обратно досек на света с българската култура. Много ви благодаря, че бяхте специални гости в студиото на Хоризонто Объд госпожа Ксения Бонева от Министерството на външните работи, госпожа Вяра Любанова, председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски язик и благодарение на господин Петър Топарев, представител на Университетската агенция по франкофонията.